щоб побачити, яка у Татарсила. Ми туди підемо, поки ще не дойдок піде в степ. Краще буде його тут здержати, а ми вийдемо непомітно. Може, буде їх стільки, що небезпечно буде пускати їх у село? Не так, Тарасе. Я кажу, що може їх бути стільки, що в нашім селі не помістяться, а то треба б щось інше видумати. А ти, Тарасе, не боїшся на таке небезпечне діло пускатися? спитав Журавель. Не забувай, сину, що на твоїй голові мама і сироти. Якби я пропав, то громада їх не забуде, бо я для громади жертву своїм життям. Але Господь не лишить мене в тісноті, я вернувся». Жураве любняв його і почав цілувати. «Боже, тебе спаси і здоров'я дай. Коли б у нас більше таких смітчаків, то не страшна б нам була орда. За недоїдка будьте спокійні. Я його при собі так довго задержу, поки не вернетесь». Максим мав готову татарську одежу для себе і для Тараса, якому намазав руки і обличчя сажею. Прокрались поміж хати і непомітно помандрували в ліс. Журавель ходив по майдані, держачи при собі недоїдка, все про щось його питав, радився, а той роботу давав одну за одною, і все хвалив його за вправність, якої між ніхто не має. Тим часом Максим з Тарасом йшли лісом дуже обережно, розглядаючись на всі боки. В лісі чути було щебетання птиць. На високих деревах крякали ворони та круки. Деколи показався з олень і зараз ховався знову в гущавину. Тарас заповідання Ібрагіма знав добре, де знайти татар. Нарешті почули гамір. Максим держав Тараса за руку. Аж тепер треба бути обережним. Ліс ставав щораз густіший і непрохідніший. «Значить, що тепер наближалися до краю». Максим пустив руку Тараса і пішов наперед, а Тарас віддав знак, щоб йшов за ним. Коли Максим опинився на краю лісу, Тарас необережно зламав галузку ліщини, і вона затріщала. Максим прискочив до нього і сказав, «Я йду до них, бо вони нас уже помітили. Довше ховатись не можна, ми видали б себе, а коли б нас обов зловили, то ми пропали». «Вони тебе піймають», – сказав тривожно Тарас. Він помітив на обличчі Максима схвилювання. «Полізь на дерево і дивись. Коли б мене схопили, то ти зараз утікає, хай тебе Христос і його святомати охороняють». По цих словах Максим став розвертати ліщину і йшов напроти татар, які, почувши тріски лісі, йшли туди розглянутися. «Салим-Илейкум!» – говорив Максим з лісу. «Иду з привітанням від Ібрагіма, та ледве вас відшукав». Переказав вам, щоб завтра ввечері були готові. Він до вас прийде і проведе вас мимо цієї фігури, яку має старихти. Пам'ятайте добре, що як прийдете вночі під вал села, то дайте знак «Тричі голос пугача». Тоді ми переріжемо в артових приворотах, у нас обізветься сова, і тоді під'їжджайте під ворота, вони будуть відшинені. В'їздіть усередину і до роботи. «Ібрагім нам казав, що для нас буде знаком голос Пугача теж». Максим збентежився, але зараз таки зміркував, що йому робити. Тому-то я й прийшов вам сказати, що треба буде змінити знак, бо з нас ніхто не вміє Пугача наслідувати. Ібрагім? та же Ібрагім буде з вами. Максим згадав собі, що Осман хоче прийти вночі до татар. «Чи він уже був, чи лише прийде?» А сказав тобі Ібрагім наше гасло, коли тебе до нас посилав? Не будь смішний, один не треба, хіба не бачиш мене, що я татарин? Вони бачили перед собою справжнього татарина. А що все співпадало з тим, що говорив раніше Ібрагім, то й повірили. Щоб знову не попасти в підозріння, Максим забалакував чимось іншим. Ібрагім казав, обивати лише старих і малесеньких дітей, а решту брати в пута. Ви не знаєте, що то за народ, саме вибраний, здоровий, мов горішки. А скільки там коней та худоби. Як опораєтеся з людьми, то ми поведемо вас туди, де стада пасуться. Таке одне силище більше варте, ніж якесь там християнське містечко. І все це здобудете без великого труду, завдяки проворності Ібрагіма і нашій. І ще раз кажу, що половина добичі буде наша, бо без нас нічого ви не зробите». І тим часом, говорячи те, він пильно розглядав татарську силу та придивлявся до татарської зброї. А щоб переконатися у силі татарської ватаги, він сказав, «Нам треба ще знати, скільки вас. Чи дамо раду Джаврам? Нас п'ятсот з самих вибраних, і Брагім не брав кого-небудь». «Вистачить», – сказав Максим самовпевнено. «Треба знати, що охотники по праці сплять мого биті, а зі сторожою ми впораємось в мить». «А як ти називаєшся, Осман?» «Скажіть так, і отаманові, і Брагімові. Він мене прислав, бо ми не хотіли вірити, що ви тут. Ми боялися якої зради. Тепер мені вертатися пора, а то все пропало б. Лишись між нами, а завтра проведеш нас». Максим засміявся. «Оце вигадали. Я вирвався від праці, і товариші, нас є чотирнадцять, мене прикривають. Та ввечері при перевірці, як ми з роботи вертаємось, «Моя відсутність виявилася б, тоді здогадалися б про якусь зраду, і ви не здобули б». «Правда», – казали татари, – «як хитро, ще ми села не здобудемо, то не вдіймо нічого. Минулого року дві тисячі наших нічого не вдіяли». Максим був певний, що з ним нічого не станеться, попрощався з татарами і зник у лісі.